الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa ma'asyiral ikhwah Qur'ani wa raqakum Allah walhamdulillah pada malam hari ini malam ketiga dari bulan Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 September 2018 Masehi Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita baufiknya, inayahnya untuk kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan apa yang telah kita baca dari karya syaykhuna al-sheykh al-allamah ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah Dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab al tamimi al najdi alaihi rahmatullah Yang mana insyaallah taala kita akan melanjutkan sifat-sifat dai yang kedelapan. Pada pertemuan sebelumnya, ketika Syekh Hafidzahullah Waraah menjelaskan ucapan al Imam al Mujaddid alaihi Rahmatullah ad-Da'watu ilai, beliau memberikan judul 'Idda'iyatil Allah adabun Kafira. Ada beberapa adab, ada beberapa budi pekerti, budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang dai. Telah kita sebutkan poin pertama sampai ke-7. Kita akan masuk pada malam hari ini bi idznillahitaala poin yang ke-8, yakni sifat yang ke-8 yang harus dimiliki oleh seorang dai. Thamina La yadhab nafsuhu hasarat Ala man lam yaqbal hudallah Berkata musannif Syekh Ubeyad al-Jabiri Hafidhullah warah. yang ke-8 Sifat yang ke-8 yang harus dimiliki oleh seorang da'i Thamina La yadhab nafsuhu hasarat dirinya tidak merasakan penyesalan apabila orang yang dia nasihati tidak menerima nasihatnya dia menasihati seseorang ternyata orang tersebut menolak bahkan membantah, membangkang nasihat yang ada maka dia tidak menyesal tidak menyesal, tidak gundah gulana, tidak gelisah kenapa ditolak? Tapi dia ikhlas. Dia menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari kemungkaran karena Allah Subhanahu wa taala apabila diterima alhamdulillah, apabila ditolak lasta'alaihim bimusaitir. Kemudian kata beliau bidallah wa ra'ah mimma nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu karena penyesalan kegelisahan apabila kita menyampaikan sebuah nasihat dan tidak didengarkan ini adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwah beliau karena qadat hikmatullah wassunatan lillah karena ketika seseorang telah menyampaikan ayat-ayat Allah hadis-hadis Nabi alaih salatu Wasallam, kemudian ditolak dibangkang oleh orang yang dinasihatinya di dalamnya mengandung hikmah ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya dan ini merupakan ketetapan sunnatullah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya nasihat bisa diterima bisa ditolak tidak mungkin semua nasihat diterima yang akan mengantarkan seluruh manusia akan menjadi baik Ya namanya sunnatullah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Abu Jahal ada al jannah ada Al-Nar ada para nabi dan ada para ada para musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh para nabi ini adalah dua hal yang bertentangan pasti ada sunnatullah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala انه يحيي من حي الله Wahyu hikmah manhal akan bayiinatin. Di antara ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dan hikmahnya adalah Allah Azza Wajalla akan menghidupkan, akan memudahkan segala macam urusan yang ada pada kehidupan orang-orang yang menerima nasihat nasihat dari Allah dan Rasulnya Alih Suratul Wasyallam. Ruh mereka menjadi ruh yang hidup, bukan ruh yang berpenyakit, apalagi ruh yang mati nyawa mereka menjadi nyawa yang memiliki bobot, kualitas kualitas keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya alaih salatu wassalam bukan jiwa yang kopong yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah an dan diantara ketetapan Allah SWT, Allah pun akan menghinakan, akan membinasakan mereka orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat telah sampai kepadanya al-haq, tapi dia membangkang. Jangan dikira berhenti sampai di situ dan tidak ada ujungnya. Lak, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap apa yang telah mereka tolak dari al-haq, mereka tolak dari kebenaran penjelasan Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadap mereka dengan adab yang pedih. Disebutkan di dalam taalik yang ada, taalik nomor satu. Ketika Syeikh Hafizahullah warah menyebutkan fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu Sifat ini yakni penyesalan apabila tidak diterima nasihatnya merasa sempit dadanya ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam Qalallahu taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala أَفَمَنْزُوِينَ رَاهُ سُوءُ عَمَلِهِ أَفَمَنْزُوِينَ رَاهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَيْشَاءَ وَيَهْدِي مَيْشَاءَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَصَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam ayat yang mulia, Afaman zayin alahu suu amalihi faroahu hasana. Apakah mereka itu orang-orang yang membangkang nasihat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, penyimpangan demi penyimpangan, kebitahan demi kebitahan, Kesyirikan demi kesyirikan Terus mereka melakukan hal yang demikian. Apakah mereka kira apa yang mereka amalkan itu? Faru'ahu hasana? Mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Yang akan mendapatkan ajr pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah yudhillu man yasha' Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan orang-orang yang Allah azza wa Jal ingin sesatkan. Wa'ihdi man yasha' Dan Allah azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang Allah pilih. Kepada orang-orang yang Allah inginkan mereka mendapatkan hidayah maka mereka akan mudah menerima hujangan dan nasihat yang berasal dari Al-Qur'an was sunnah. Fa tadahab nafsuka alaihim hasarat. Dan janganlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam engkau menyesal dada mu merasa sempit apabila ada nasihat-nasihatmu yang tidak didengarkan oleh mereka musyrikin kafir. Karena itu adalah hikmah dan sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla dan di belakangnya ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Innallaha alimun bima yasnaun sesungguhnya Allah Subhanahu wa maha mengetahui dari apa yang mereka kerjakan maka syahidnya adalah ketika Allah Azza wa mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat enggak usah merasa dendam enggak usah merasa sempit enggak usah merasa kok saya enggak dihargai enggak usah yang penting nasihat sudah tersampaikan itu yang wajib jadi ketika kita melihat satu kemungkaran, mungkin sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana apabila seorang melihat kemungkaran, dia diberikan pada tiga pilihan. Man ra'aminkum mungkaran. Faliugayir hu biyadih. Dengan kedua tangannya. Jika mampu. Fa'ilam yastati' fabilisanih. Kalau enggak mampu dengan lisannya, nasihat. Fa'ilam yastati' fabilisannya, nasihat. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Fadalikat afur iman. Yang ketiga, mengingkari dengan hati adalah keimanan yang paling lemah. Posisi yang paling di bawah ketika seorang mengingkari kemungkaran. Jadi, al-mungkar yang ada di hadapan kita, kebitahan, kesyirikan, kemaksiatan, harus diingkari bagaimanapun caranya. Dengan nasihat, yaitu tadi. Apabila nasihat, maka jangan kita memaksakan. Nasihat tersebut harus diterima. Kalau tidak diterima, maka kita akan menjadi seorang yang merasa tidak dihargai. Lah, ini adalah Bukan sifat seorang dai. Sifat seorang dai dia tidak akan memikirkan apa yang akan dia sampaikan diterima ataukah tidak dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang jelas dia sampaikan kewajibannya dia tunaikan kewajibannya untuk mengingatkan mereka dari kemungkaran yang telah terjadi. Adapun diterima atau tidaknya maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kata beliau, tasian. Wa in yang kesembilan, sifat yang kesembilan dari sifat-sifat para da'i At-tasaddi li syubahil mubatilin Membantah syubahat-syubahatnya ahlul batil Jadi yang namanya seorang da'i punya tanggung jawab untuk meluruskan sekian banyak penyimpangan meluruskan sekian banyak kerancuan-kerancuan berfikir yang disebarkan oleh Sufiyah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Sururiyyah, dan yang, semisal mereka dari kaum-kaum yang berada pada kesesatan. Maka tugas seorang da'i adalah tasaddi yushubah ilmubetirin. Dia membantah, meluruskan cubah-cubahat yang ada di sisi ahlul batil, wa ahlul ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa radduha bil Yang mana bantahan tersebut haruslah dengan bantahan yang kuat. Al quwwah di sini dijelaskan oleh beliau ketika membaca syarah beliau ini ai ilmiyah. Wa radduha bil quwwah ilmiyah dengan bantahan-bantahan ilmiyah Bukan hanya sekedar kencang, bukan hanya sekedar teriak-teriak. Fulan kadzdzab. Fulan pendusta. Si A begini, si B begitu. Bukan hanya itu yang diharapkan dalam syariat Islam. Sifat seorang da'i ketika membantah ahlul ahwa, ahlul batil, mubtadiah, dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ala fahmi salafil ummah. Bagaimana pada salaf, telah membantah subuhat-subuhat yang ada di tengah-tengah mereka, dengan Bantahan-bantahan yang ilmiah Ketika salah seorang dari sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ternukil dari dua sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud Membantah Al-Qadariyah Apa bantahannya? Apakah teriak-teriak Di hadapan Qadariyah? Di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya? Tidak La. Yang disampaikan dalam bantahan Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardha Hanyalah bantahan yang singkat Akan tetapi memiliki Kandungan yang luar biasa Apa pesan seorang sahabah Ibn Umar atau Ibn Mas'ud tersebut Kepada kaum Qadariyah Sampaikan kepada mereka Sampaikan kepada kaum Qadariyah Bahwasanya Inni bari'un Minhum wahum bora'u minni Inilah fat yang sedikit Tapi kandungannya luar biasa Sampaikan kepada kaum Qadariyah ini yang menyampaikan salah seorang ahlul jannah sahabat Rasul saw. Apa bantahannya? Bantahan ilmiah. Sampaikan kepada kaum Qadariyah. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ardha adalah orang yang berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari sahabat-sahabat Rasul saw. Karena apa? Karena ajaran di sisi Qadariya berbeda dengan ajaran yang diajarkan kepada sahabat dari sisi Nabi alaih salatu wassalam. Al-Rasul salallahu alaihi Wasallam mengajarkan akidah yang benar kepada sahabat-sahabat beliau. Ternyata ada penyimpangan dari sisi Al-Takdir, Al-Qadariya. Mereka menyimpang dari sisi Al-Qadar. Yang akhirnya berbondong-bondong sahabat-sahabat Rasul salallahu alaihi wa'ala alaihi wassalam mengingkari apa yang ada di sisi kaum Qadariya tersebut dengan ucapan yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Begitu pula ketika Abdullah bin Abbas membantah kaum Khawarij. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, apakah ada di antara kalian satu saja? Satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada enggak satu aja? Dari kaum Khawarij yang sekian ratus ribu atau sekian ribu orang Apakah ada satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa radhawhum jawabannya tidak ada karena mereka semua melenceng dari akidah Rasul dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka syahidnya ketika seorang membantah syubhat-syubhat ahlul batin yang diperlukan adalah radduha bil quwwah ay bil ilmiyah wa tahdzirun nas minha wa nas minha dan memperingatkan manusia dari Kesalahan-kesalahan tersebut. Fana Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ala dalik. Karena Nabi Alaihissallam telah melakukan hal yang demikian. Jadi jangan dikira dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya penuh dengan kelemah lembutan. Dan ini yang ada di sisi kaum Sufiyah, yang mereka mengira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali keras. Tidak pernah sama sekali dalam tanda kutip mencela dalam tanda kutip mencela bahasa mereka mencela padahal Nabi alaihi wasallam bukan mencela menjelaskan kesalahan mubtadi'ah kilabu ahli nar syarul qatrata ta tadi misam ini semua kalau bahasa mereka celaan padahal bukan celaan yang demikian ini adalah penjelasan bagaimana seorang itu bisa terjauhkan dari syubhat chubuhad orang tersebut atau kaum khawarij tersebut Maka Nabi SAW memiliki dua sifat, dua sifat dalam dakwah beliau bashiron wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi tidak bisa berjalan dengan salah satu dari dua perkara tersebut, harus berjalan bersama. Bashiron wa nadhiran. Kaum sufi di akhir-akhir ini sering memberikan tuham Tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum wahabi Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya kasar Mereka itu adalah jamaah tahdir Mereka itu, mereka itu, mereka itu Demikian banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum wahabi Ahlu sunnahi wal jamaah fil haqiqah Dari sisi lain kalau kita mau melihat tuduhan dusta mereka Ternyata berbanding terbalik Mereka yang selama ini memiliki semboyan lemah-lembut, lemah-lembut, lemah-lembut dalam berdakwah, tidak usah membantah, tidak usah mentahzir, yang penting umat ini bisa bersatu uhuwa islamiyah kita ini sedang berada di tengah-tengah kaum kafir, akan ditujukan kepada kita panah-panah mereka, kaum kafir itu satu sisi, sisi lain ketika mereka menghadapi kaum wahabi luar biasa, lisan mereka kotor keluar, lisan-lisan yang kotor dari mereka keluar semua Wahabi begini, wahabi begitu, wahabi punya sejarah yang kelam, sejarah yang hitam keluar. Mana? Lemah lembutnya mana? Hilang. Berarti mereka menimbang dengan dua timbangan yang salah satunya lebih berat. Kalau kepada kelompok-kelompok sesat yang bisa mereka ajak, kompromi, ikhwanul muslimin, jama'atul tabliq, dan yang semisal mereka, mereka lembut. Seperti apa yang ada di sisi? Kaum khwarij. Ikhwan muslimin, kita ta'awun fima ttafakna. Sudah enggak usah ribut-ribut. Kita -ribut. kita saling bekerja sama. Fima ttafakna. Dari perkara-perkara yang kita sepakati. Wa la'udzubu ba'duna fima ikhtalafna. Dan kita saling memberikan uzur dari perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Ini yang mereka inginkan, tapi ketika menghadapi Wahabi luar biasa. Lisan-lisan kotor mereka langsung keluar, caciian, tuduhan dusta, lupa dengan timbangan awal tadi, lemah lembut tadi lupa ketika menghadapi salafiyun dari sini kita bisa melihat bagaimana tanakud perbedaan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya Adapun pun ahli Sunnati wal jama' salafiyun walhamdulillah apa yang ada di sisi mereka satu karena tariqul haq hanya satu tidak berbilang sebagaimana hal ini dinukilkan dari alimah bin Al Qayyim alaihi rahmatullah tariqul musal ilallah azawajal wahidun kata beliau Jalan yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah satu, tidak berbilang Dan sikap mereka sama Menghadapi semua ahlul bid'ah Akan mentahdir Sikap salafiyun akan sama Siapapun ahlul bid'ahnya Siapapun ahlul ahwanya, Siapapun ahlul batilnya Tidak ada dibedakan Ketika dengan khawarij Kita katakan kilabu ahlin nar Ketika kaum sufi Tidak apa-apa, ayo kita kerja sama lah. Semuanya Ketika mereka semua melenceng dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus pada kaum Khawarij, fahdzaruhum. Peringatkanlah umat manusia dari kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga kita tidak bermuka dua. Tidak memiliki dua timbangan yang salah satunya lebih berat daripada yang lainnya. Wa la nakhudhu wahidan, beliau akan memberikan satu contoh. Pada saatnya Bisharullahu Alaih Wasallam melihat kemungkaran yang ada langsung diingkari oleh beliau Alaih Salatu Wasallam. Fa innu hina kharaja ilahuna'inin ba'd al-fathi adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi saw. Ketika beliau keluar bersama rombongan untuk menuju Hunain. Setelah al fatah setelah Fathu Makkah, berbondong-bondong Nabi saw. dan rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan Rasulatuh Hunain, perang Hunain. Maran nasa Allahya jaratin yuqalulah datu anwat. Maka Rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon yang pohon ini dikenal dengan Zatu anwaq. Kama fil hadis. Sebagaimana dalam hadis, an Abi Waqidil Laitsi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ila Hunainin marra bisjaratin lil musyrikin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju Hunein untuk melaksanakan rasulah Hunein merabisha jaracin. Beliau melewati sebuah pohon milik musyrikin, yang mana pohon tersebut milik kaum musyrikin. Yukalulah hudat, yukalulah hazatul anwal, yang mana pohon itu disebut dengan nama hazatul anwal. Yualiku naaleihah aslihatahum, yang mana kaum musyrikin ketika itu menggantungkan aslihatahum senjata senjata mereka, jadi senjata senjata yang akan dipakai untuk berperang. Melawan Islam Melawan Nabi SAW oleh kaum musyrikin Digantung di sebuah pohon yang bernama Zatu Anwad Faqalu ya Rasulullah Maka sebahagian dari sahabat Nabi SAW Mengatakan Ija'allana zata anwad Ya Allah buatkanlah kami zatu anwad Kamalahum zatu Sebagaimana mereka pun memiliki Zatu Kaum musyrikin memiliki zatu Pohon yang nantinya digantung Aslihatahum Senjata-senjata mereka, pedang, tameng dan yang seterusnya. Agar bisa mendapatkan berkah dari pohon tersebut ketika menghadapi musuh, maka pedang ini bisa melebas sekian banyak kepala dari musuh-musuh yang mereka inginkan. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mereka meminta dengan polosnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, buatkan kami dzatu anwa." Sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki dzatu anwa. Tolong buatkan untuk kami ya Rasulullah Faqalan Nabi salallahu alaihi wasallam Maka Nabi alaihi salatu wasallam Melihat kemungkaran yang wadih Kemungkaran yang sangat jelas di hadapan beliau Beliau bertasbih Subhanallah Ini salah satu sunnah apabila kita melihat Satu hal yang mungkar berada di hadapan kita Kebitahan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa Apabila ada di hadapan kita di antara sunnahnya adalah kita bertasbih. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Hadha kama qala kaum Musa. Ucapan kalian ini sama seperti ucapan kaumnya Nabi Musa. Ija'allana ilahan kamalahum alihah. Jadikanlah bagi kami ilahan. Sesembahan-sesembahan yang banyak. Kamalahum alihah. Sebagaimana mereka memiliki yang dikali dengan Bani Israel Yang masih berada di dalam kesyirikan Tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka memiliki ilah-ilah yang banyak Sesembahan-sesembahan yang banyak Maka kaum Musa pun ingin menyayangi mereka Ingin banyak juga sesembahannya Jangan hanya satu Jangan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini kaum Nabi Musa Walladhi nafsi biyadih Disamakan oleh Nabi SAW Antara permintaan Beberapa sahabah tersebut dengan permintaannya Kaum Nabi Musa alaihissallam demi Allah kata Rasul alaihissallam wala'hi nafsi biadheh demi zat yang jiwaku berada di tangannya latar kabunna sunnatamankah nakabelakum dalam riwayat lain sanana mangkah nakabelakum sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian jadi bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan atau untuk menjadikan bagi mereka ilah-ilah yang banyak Sesembahan-sesembahan yang banyak Ternyata langkah tersebut Diikuti oleh beberapa orang dari Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum arbahum Syahid dari hadith ini Lihatlah bagaimana Nabi SAW Langsung mengingkari. Beliau tidak peduli AS, Apakah nanti ketika beliau Menegur dengan keras Kepada yang meminta tersebut Mereka akan murtad Karena mereka ini posisinya baru masuk ke dalam Islam. Fathu Makkah baru saja terjadi. Jadi banyak kaum musyrikin masuk ke dalam Mekah. Idza ja'an Nasrullahi wal fath wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Masih baru mereka. keimanan Keimanan mereka masih dalam keadaan baru tapi tidak diberikan uzur oleh Nabi SAW. Ini orang baru, ini orang lama, ini orang pertengahan. Langsung diingkari oleh Rasul SAW. Karena yang hadapan beliau adalah kesyirikan, kemungkaran yang luar biasa. Masa minta berkah kepada pohon? Minta berkah hanya kepada Allah SWT. Pohon apa? Benda mati. Kita berdoa kepada pohon tidak akan bisa memberikan faedah apapun. Maka Nabi SAW mengingkari dengan tegas. Subhanallah yang kalian katakan ini seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Allah Musa ketika Bani Israel meminta agar dijadikan sesembahan-sesembahan yang banyak untuk mereka demi Allah, kalian akan terus mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian Qalib Qayyim rahimahullahu Ta'ala Asyik Al Ubaid kemudian menukilkan ucapan atau syarah penjelasan dari Al-Imam Ibn qayyim alaihi rahmatullah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim dalam menjelaskan hadis ini wa fi hadhihi aljumlah minal fawaid Pada hadis ini ada beberapa faedah. Anama yafa'aluhum man ya'takidu fil asjari wal quburi wal ahjari min at tabarruki biha wal ukufi indaha wal dhabhu huwa asy Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat ini adalah mereka yang melakukan dengan i'tiqad mereka yang melakukan sebuah amalan dengan iktiqat, dengan meyakini. Poin ini harus kita camkan baik-baik. Harus kita perhatikan baik-baik. Man ya'taqidu fil asjar. Jadi mereka benar-benar mengamalkan amalan-amalan kesyirikan dengan iktiqat, dengan keyakinan. Mereka Menyembah kepada pohon-pohon, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu. Dan mereka meminta keberkahan dari perkara-perkara tersebut. Dan yang lain lagi mereka melakukan etikah. Sengaja bermalam di bawah pohon, di, ba di sisi kuburan-kuburan, atau di sisi batu-batu yang mereka anggap keramat. Begitu pula sebagiannya ada yang menyembelih hewan-hewan sesembelihan di sisi benda-benda keramat tersebut, kuburan, pohon, dan yang semisalnya, huwa syirku. Jenis-jenis amalan di atas, kata Limah bin Al-Qayyim alaihi rahmatullah, adalah bahagian dari kesyirikan. Sehingga yang tersebut, yang keluar dari lisan beberapa sahabat Rasul SAW, bentuknya kesyirikan. وَلَا يَقْسَرْ بِالْعَوَامِ وَالتَّغَامِ وَلَا يَسْتَبْعِدْ كَوْنَ هَذَا syirkan atau kawnu hadha shirkan, wa yaka'u fi hadhihi l-umma, wala yagtar bil awami wa at-tagam. At-tagam dijelaskan di dalam kutubul ma'ajim, mana at-tagam adalah ayy arzalun nas. At-tagam ayy arzalun nas. At-tagamu min kulli shay'in ayy ar-razi. At-tagamu min kulli shay'in ay ar-radi yaitu ar-radi'u minal nas layak sarbil awami wat jangan kita tertipu dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang awam dan mereka orang-orang jahil mereka orang-orang awam orang-orang jahil mencari berkah di kuburan mencari berkah di pohon keramat mencari berkah di sini, di situ maka kita jangan tertipu dengan keadaan mereka kita orang yang telah mengetahui ilmu itu adalah kesyirikan tidak diperbolehkan untuk kita mengikuti mereka walayastab'idka unuhadasyirkan Wayah kaufiyah dihilumbah dan perbuatan syirik yang semacam ini adalah perbuatan yang sangat mudah untuk bisa menghinggapi umat yang berada di zaman Nabi saw. Faizah karena bagai sahabah don mudah dikahsanan apabila sekelas sahabat-sahabat Nabi saw menganggap bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik karena mereka masih Ketika itu imannya masih baru masih bisa, belum masih belum bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil masih belum bisa membedakan antara kesyirikan dengan ketauhidan karena masih baru Wa talabuhu minan nabiy alaihi wasallam hatta bayyana lahum annadzalika kaqawli bani Israil bahkan mereka meminta kepada nabi alaihi salatu wasalam, hatta bayyana lahum annadzalika kaqawli bani Israil sampai nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwasanya ucapan mereka ini seperti ucapannya Bani Israel ija'al lana ilahan bi ghairihim ma ghalabatil jahl sekelas sahabat-sahabat Nabi saja bisa terjatuh di dalam lafaz yang mengandung kesyirikan ini bahkan Nabi alaihi tidak diam menyetarakan ucapan tersebut dengan ucapan yang mengandung kesyirikan dari Bani Israel fa bi ghairihim maka bagaimana kata Imam Ibnul Qayyim dengan selain mereka sahabat nabi yang bersama nabi sallallahu alaihi wasallam jalisus salehnya bukan orang-orang saleh bukan orang-orang ulama bukan hanya sekedar aimmah jalisus salehnya sahabat itu rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang ma'asum, seorang ahlul jannah orang yang berada di dekat nabi saja bisa tergelincir di dalam kesyirikan lafaz yang mengandung kesyirikan fakaifa bighairihiin kata imam binul qayyim maka bagaimana selain mereka مع غلبة الجهل apalagi kejahilan sangat merbak wa ba'dal ahdi bi azaari nubuwwah dan sangat memiliki jarak yang jauh dari zaman kenabian alaihi salatu wassalam Ada beberapa penjelasan yang insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah adzanul isya dari ucapan alimam ibnu al qayyim alaihi rahmatullah al muadzin fali tafadhal Akhodhi fillah ya raakumullah. Dari riwayat yang telah kita bahas yang berasal dari Abu Abi Waqid Al-Layth ketika mengkisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwah, peperangan dan kita membaca sebahagian atau beberapa penggalan awal dari penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah sebelum kita melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah anda teringat dengan beberapa syubuhat yang dilontarkan dalam fitnah terakhir fitnah Muhammad Ibn Hadi yang mana telah disebutkan oleh al-syeikh Al-Allamah Imam al-Jarhi wa ta'adil Fi al asr Rabbi bin Hadi Umair al-Madkhali Hafidhullah wa ra'ah Dari Kesimpulan Yang beliau simpulkan Pada diri seorang Muhammad bin Hadi Kesimpulannya hanya tiga kata Manhaj yang ada Aqidah yang ada di sisi Muhammad ibn Hadi a khass min al Haddadiyah a khass min al Haddadiyah lebih parah daripada aqidah atau manhaj Haddadiyah yang dibawa oleh Mahmud al Haddad Ada beberapa ciri khusus pada Penyimpangan Haddadiyah Mungkin dua yang akan saya sebutkan Pada majlis kali ini Untuk meringkas waktu yang ada Yang pertama Di antara ciri khusus Yang ada di sisi mereka Al-Haddadiyah adalah Jam'ul akhta Wa zallat Wa sabakul lisan Wa yantashiruha Intisharan sedidanan Jadi di antara ciri khusus dari haddadiyah adalah mereka senang untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang ada kekeliruan-kekeliruan, sabaqul lisan, kecemplosan yang ada di sisi para adduat di sisi para imama, di sisi para ulama dikumpulkan itu semua kemudian mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya nasihat kepada orang yang memiliki kesalahan tersebut Jadi kesalahan dikumpulkan Dari Arafat Al-Muhammad Dari Abdul Wahid Al-Madkhali Dari Abdul Ilah Al-Juhani Dari Bandar Al-Khaybari Dari Masyaikh Dikumpulkan semua kesalahan tersebut Kemudian dilepas begitu saja Disebarkan Ini kesalahannya Masyaikh kalian Tanpa ada nasihat Ya Ibn Hadi Aynal ayah fazakir Fa inna dhikraata wadhkur fa inna dhikrata fa almu'miniin ayna ayah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ayna al hadis ad-dinun an-nasiha ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha ayna hadhihi kulluh sa akan dia tidak pernah mempelajari ayat-ayat nabi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith nabi alaihi salatu yang berkaitan dengan an-nasiih ini ciri yang pertama dan itu yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Hadi dan yang berkaitan dengan riwayat ini ada beberapa kesalahan yang ada pada masyayikh kita. Dan alhamdulillah, ketika masyayikh kita dikritisi, disebutkan kesalahan kesalahannya, ini adalah salah satu kabar gembira sebenarnya. Alamat nasrillah, alamat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Karena apabila para masyayikh kita, syekh ar-Rofat dalam hal ini khususnya yang akan anda bahas, ketika Syekh Arafat tidak mengetahui bahwa itu adalah satu al-khata, satu kesalahan, maka beliau akan terus berpendapat, dan terus terekam, dan terus tertulis, tercantum di, terekam dalam daris-daris pelajaran-pelajaran beliau. Sehingga ketika dikeluarkan oleh Muhammad bin Hadi, waman ma'ah, maka Syekh Arafat bukan orang yang sombong, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima bantahan. Ketika beliau mengetahui itu adalah kesalahan maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa seperti kisah ini kisah ketika Nabi Ali suratu wasallam berangkat menuju hunain syekh arrafat bil makna sempat menyebutkan dalam darus sirah dan ini sempat dinukilkan oleh ustaz di balik papan dalam muhadharahnya dimukilkan ini syekh arrafat kesalahannya demikian demikian demikian di antara ucapan Syekh Ar-Rauf bin Hasan Al-Muhammadi syekhuna hafizahullah warah yang berkaitan dengan riwayat ini beliau pernah menjelaskan dalam darus as-sirah bahwasanya sebagian sahabat-sahabat nabi ini belum sempurna keimanannya belum masuk kepada mereka cahaya keimanan artinya dalam bahasan global ini terlihat seakan-akan Syekh Ar-Rauf mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang digembar-gemborkan oleh mereka ini Arafat ini Syekh Khalid telah melakukan ta'an celaan kepada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa maka ketika Syekh Arafat mendapatkan hal ini apa yang beliau ucapkan telah sampai kepada aku beberapa kritikan dari orang-orang yang aku cintai perhatikan manisnya ucapan Asyik. Dari orang-orang yang aku cintai, dari orang-orang yang aku sayangi, tentang rekaman pelajaran yang pernah aku sebutkan pada darus asyir, yang berkaitan dengan yang bisa difahami dari hal tersebut adalah taan celaanku terhadap beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu marubahum, yang mana seharusnya sahabat-sahabat Rasul tidak boleh disebutkan kecuali dengan perkara-perkara yang baik illa bil jamil kata beliau. Kecuali dengan perkara-perkara yang baik, tidak boleh mengandung toan, tidak boleh mengandung celaan, tidak boleh mengandung hardikan, kerendahan. Maka beliau mengatakan fakultu. Maka aku katakan, antara jangan Aku rujuk dari perkataan-perkataan yang telah lalu. Wasahih fuhu, insya dan aku akan menghapus rekaman-rekaman tersebut yang seakan-akan tergambarkan beliau telah mencela sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah Anhumarohum wa astaghfiru Rabbi alghofur arrahiim. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih, yang maha penyayang Untuk bisa mengampuni diriku Rujuk dari kesalahan Ini yang ada di sisi Asyik Arafat bil khusus Ketika diberikan bantahan Diberikan kritikan, tidak sombong Tidak bertahan pada kesalahan Kesalahannya Akan tetapi rujuk Dan tidak membangkang dari pintu ini kita masuk kepada ciri haddadiyah yang kedua. Mereka tidak mengakui. Adamul i'tiraf bitawbit ta'ibi. Adamul i'tiraf bitawbit ta'ibi. Mereka tidak akan mengakui. Tidak akan menganggap. Taubatnya orang-orang yang bersalah. Jadi rujunya syarofah tidak ada artinya. Buktinya apa? Buktinya apa? Bukti masih sampai sekarang. Ini rujuk Syekh ar sudah hampir enam sampai enam uh, sampai tujuh bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang oleh ustaz di balik papan masih dibahas. Ini kesalahan Syekh ar Ini kesalahan Syekh ar Ya ustaz, taqillah fi nafsik. Kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadzm bikam man ladambalah? Segitu kah engkau benci kepada Syekh ar Kemana engkau yang dulu wahai ustaz? La la illa billah. direkam beberapa hari ini terekam mencelah Syekh Arafat ini Syekh Arafat ini kemudian memuji Muhammad bin Hadi sementara di sisi lain Muhammad bin Hadi juga memiliki sekian banyak kesalahan sekian banyak kesalahan dari Muhammad ibn Hadi akan tetapi satu pun rujuk dia tidak ternukil sampai sekarang ucapannya Sofar Al-Khayir ucapannya husnul Talek bulan Sofar itu bulan yang baik Artinya apa? Di sana ada bulan yang sial. Husnul taalih hari yang penuh dengan keberuntungan. Artinya apa? Di sana ada hari yang sial. Kemana rujuknya dari yang semacam ini? Bahkan As Syeikh Muhammad Ibn Salih Al Tha'min telah menganggap ucapan Safar Al khair sebagai bentuk kebidahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang alim. Safar Al-Khayr, semua bulan baik. Muharramnya, Safarnya, Rabi'al Awal, Rabi'at Thani, Jum'ad ula Jum'ad Al-Thani, semuanya baik bulan-bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikhususkan pada Safar Al-Khayr? Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan, ini adalah lafad, lafad mubtadiah. Yang bisa membuat seakan-akan hari itu ada yang baik, ada yang sial. Kesalahan yang demikian, parahnya tidak ternukir sampai sekarang, rujuknya Muhammad bin Hadi. Oleh karenanya, As-Syeikh Rabi'i bin Hadi muwaffaq. As-Syeikh Rabi'i bin Hadi muwaffaq telah menyebutkan hukum yang ringkas dan mudah dipahami oleh para talabatul ta ilm. Akhassu mina al-haddadiyah. Selesai. Artinya beliau telah keluar jalur. Dari jalur da'wah, as-salafiyyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Insyaallah ta'ala apa yang telah kita sebutkan dari penjelasan Alimah bin Rukayyim al alaihi rahmatullah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bintillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab mana yang afdal tahiyatul masjid atau yang atau langsung duduk bermajlis ilmu. Ketika masuk ke dalam masjid, diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu dengan dua rakaat. Setelah itu baru duduk di majlis al ilmu. Afwan, apakah pantas seorang yang ingin serius dalam menuntut ilmu sehingga tidak lagi saling tegur sapa dengan kawannya? Selama kawannya masih berada dalam jalur as-salafiyyah, maka nasihati kesalahan-kesalahan yang ada dan tidak berlaku al-hajir bagi mereka. Tidak bertegur sapa, artinya dia menghajar. al hajar ditujukan untuk ahli bid'ah wa dalal. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada, maka silahkan untuk dinasihati. Apabila diterima alhamdulillah apabila ditolaklah ta'alaihim bi Afwan apabila ada seorang yang melihat temannya berbuat kemungkaran Namun dia tidak menasihatinya Padahal dia seorang yang mampu Karena apabila dia menasihati temannya tersebut Dia takut akan terjadi kerenggangan dalam pertemanannya Atau timbul rasa enggak enak Bimbinglah kami Satu amalan soleh Apalagi amar bil ma'ruf wa nahi anil mungkar Adalah sebuah amalan Yang akan mendatangkan ajar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering kita sebutkan dalam majlis-majlis yang ada Al-Jannah syurga Allah subhanahu wa ta'ala lasil atollahil ghaliyah minik Allah Wa jall, yang sangat mahal yang butuh pengorbanan untuk kita mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala jadi apabila kita melakukan amar ma'ruf ma nahi munkar ingin berjalan mulus tidak ingin mendapatkan kemudaratan tidak ingin mendapatkan dampak-dampak negatif tidak ingin ada kerenggangan tidak ingin ada hal-hal yang tidak enak maka Berarti kita belum siap untuk berkorban. Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi munkar artinya kita siap untuk berkorban apapun yang akan terjadi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan sekian banyak musyrikin memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh beliau alaihi salatu wasallam. Yakanda beliau adalah seorang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Afwan apakah kitab itihaful ukul ini Sheikh Ubaid yang menulisnya dengan tangan beliau sendiri Yang anda tahu beliau adalah seorang yang buta Naam, Sheikh Ubaid, Sheikhuna hafizullah war'ah Adalah seorang yang kafif Seorang yang kedua matanya buta Lantas bagaimana beliau bisa melahirkan karya ilmiah ini Adalah dengan mengimla Dan diantara ciri khas dalam pelajaran-pelajaran beliau Adalah dengan cara mengimla Jadi beliau menjelaskan dan ditulis oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau Tulab Al-Khawas Yang ada di sisi Asyik As Ubaid Al-Jabiri Hafidhullah wa Ra'ah terakhir Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan keluarga dari, dengan perlindungan yang baik. Amin Allahumma amin wa iyyakum. Mohon diadakan daurah khusus untuk menjelaskan kesesatan sufi, raja dan lain-lain yang semisalnya karena maraknya kata-kata yang tidak baik kepada Wahabi. Jazakallahu khairan. Dikembalikan kepada para koordinator majelis ta'lim yang insyaallah taala mereka akan mengatur jadwal-jadwal yang ada. Yang paling tidaknya syubuhat-syubuhat dari kaum Sufiya Insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan di beberapa majelis yang ada Bilmunasabah Dengan kesempatan-kesempatan yang ada Karena memang kaum Sufiya sedang marak-maraknya dalam Membantah Yang kata mereka pergerakan wahabi Yang mereka sangat gelisah Dengan berkembangnya dakwatus salafiyah Khususnya di negara kita Indonesia Jadi akan kita selipkan Apa-apa yang berkaitan dengan syubuhat-syubuhat mereka untuk bisa menjelaskan lurusnya Da'wah Rasulullah SAW Dan bagaimana Akidah yang benar yang dimiliki oleh Beliau AS dan para sahabat beliau Naktafi bihadal qadr Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alami